Egalaldia zentrora ere maiten ditu jendeak bai, itxasbazterrean aurlurik atxemaiten dituen txoriak. Han hartatu ondoan, berriz airaraztera entxatzen dira eta ranbezala azken egun hauetan, ogoita mar batxori hartatu dituzte. Mikel Esklamadon, Egalaldiko langileak eman dizkigu setasunak. Ba hori da, azken uh, egunetako azketako, eta aztetako guraldiaren gatik oh, eta aizaren gatik, aizai togida mende baletik, eta batxori gidenak ba hori. Uain nandieekin eta izareken zin izan dut aien gienari hartxean, gienetan da haina. Beraz, pixkanaka-pixkanaka ba, indaha galdut ez. Eta, hori, azken momentuan, meh-meak dira eta indahi gabez dira larek, iris nira kostaldera eta ondak zetara. Hori eta gero batzuk iritsi e, dira petkholioarekin, lumen gainan, beraz, burasak ba, zintzaien gozputzara. Mm -hmm. Gero... Erohtzen dira hipotermian eta horretik berresburatu ditugu. Hogei bat, hemen Euskal Herrian eta Landez izako egoaldeko onartzeetan. Eta gero iritzi zaizkigu beste amabos bat sori bordaleko beste zentro batetateik. Hori da, yakimadak eta nyamailan gu girela zentro bat kajan mohentuko ezkasek. Bara funtsioan atzen Beraz, hori eskolatu etu gure txoriak bordaletik, baya, angoz Nola pasatzen da jendeak deitzen du, atxamaiten du elarik xori bat, edo nola, nola eltzen dira zuen gana? Maginetan ba, hori da bai, Bada, edo jo edo nor, hibiltzen dena nartza baztegetan, edo bazten nire txoriak egin sartzen dira barnekalderunz. Beraz, hori ba, bai txoriak, ja pirinetan eta hartu ztinguruan nire atxabanak, mm -hmm. da nabarki bizidirenak itxasuzabalean. Batzu dereguen ezan agenda ibiltzen da, ta hemen da txori bat. Jasoan nezuena askotan ineriesi kushi. Hogazirakalla quedo ancheta dirabeste txori batzu. Ondra agenda psotajito egoten na, ta, da, ta beitzen gaitu, ez badu txoria zakutzen, esplikatzen digu txoria, koloreak ta gustita esplikatzen dugu hori. Japatu ber dela, ez dola deuste gite korik, ondartzetan. Endori, ah, ah, ah, ah, batu, digute, bai. Eta gero beraz uh, ondotik zuek uh, pentsatzen dut behar den arta guztiak egin ondoan berriz uh, airatzen direla. Hori da lurua betzi bezala da asunatza eta berreo berriz askatzea. Gero hori da itxaso, itxaso kotsoriekin bora, hori da zailena. Zineaz iristen direla arek ondak zetara bizikia dira. Bisoaren eredzia baino gehiago galua dute. Benaz hori da, behar behiz lohtu bizua temperatura behiz digotza, eta egaz bizkit zaila dela. Hintzoria ah, japari bat, bainot zailago da, hintzeko txorri eken. Hainit ziltzen dira, gero? Bai, baina ba, ba. mm hori -hmm. malera ba, eski. Eh, Hora, benzea daunak txabatzu, maina, baina, dakigu emaitzak nola diren, eta horoko jamarri da, hor zen badugu, eurogei tamak bat, edo eurogei, txal bat zera, ongi da. Diru bilketa kanpeina bat ere abiatu duzue, zendako hori? Hori da, bereziki, mm, jenak entzuntzuen 2008an, zantzen beste tempesta bizik handi bat. Mm Hor, -hmm. esartu genituen, seireun txori hilabete batez, eta oba, gure materialak hasi gozua tempesta pasatzen basa zen an Eta, mo, geroztik, hori uh, hori zengirak, txoria initz, uh, bergeskulatzen ari girela, eta bera, materiala falta dugula. Mm -hmm. ha, bera, zari gira ezkereskuen, eta eskatzen... Gauza konpontzen gura gertan, baina jaski zaila dela, eta bo, janari hainit galetzen dute, ahainak, hori amateriala, senatzeko egemei joak eta guzti, nahi zogatik da, da etan diru kanpaina bat. Beraz interneten nahi duenak eman dezake bere laguntza? Horri oh, da, hori gara sekatzen bederan iru mila euro. Ados be Mikel Milesker, ba, eta beste bat arte, bai, adio. Adio.